Він ждав того вівторка як щасливого майбуття, колись легковажно обіцяного газетами. Знов надав руху складному механізму своїх несміливих обчислень і ще з неділю вирішував, коли саме дзвонити, о котрій годині, як вибрати оптимальний час, як розрахувати всі майбутні можливості, майбутні можливості. Подзвонив після четвертої. Закінчилися всі київські обіди, з 12 до 13, з 13 до 14, з 14 до 15. Цілу годину він пустив на розминку. На імпульсі якраз закінчилася зміна. Все сприяло йому, як то кажуть, йшло на зустріч по бажанню. Він ретельно набрав семизначний номер, припав до трубки, не дихаючи. Кілька секунд ждання видалися вічністю. Нарешті довгі гудки урвалися, пролунав голос, але знову не наталчен. Той самий жіночий голос, що й минулої середи, він опізнав би його з мільйона, і не тому, що мав натренований слух, спокійно промовив Алло, завком слухає?» «Я прошу товаришку Швачко», марно намагаючись надати своєму голосу твердості, сказав твердо хліб. «Хто питає?» Він не був готовий до такого запитання, тому відповів автоматично, за звичкою, з прокуратури. Схаменувся та було вже пізно. Тим часом слово прокуратура поділа магічно. Вона зараз на засіданні, але я її покличу. Ви підождете? спитала жінка. Ні, ні, злякався твердо хліб. Дякую. Не треба турбувати. Може, щось передати? Дякую, дякую. Я передзвоню іншим разом. Ще тиждень, між надією й розпачем. Може, це доля? Може, так і треба? Було й нема, розвія вітер, спливло за водою. І заспокойте своє серце, товаришу Твердохліб, і засередтеся на трудових зусиллях. Мовби відчувши Твердохлібову зневіру й відчай, Наталка подзвонила через два дні. П'ятниця. Не вже доведеться переглядати свої погляди на Робінзона? «Це ви дзвонили?» – діловий тон ніяких сантиментів. Тож хліб зам'явся. «Мені сказали що з прокуратури, і я подумала...» Він нарешті наважився кинути їй докір. Видали мені не той телефон». «А який же?» «Ну, я живу в гостинці, а там телефонів немає. І наше управління зв'язку не обіцяє до 2000 року». «В гостинці?» Він ожив і возрадувався. «Самотня, самотня». У вас там кімната? Чому кімната? Двокімнатна квартира з усіма зручностями, тільки коридор, як гостинці. Двокімнатна? Голос у нього був зовсім мертвий. Дванадцять і чотири квадратних метра. Чудо архітектури. Я і тітка Малашка. Малашка? Ви щось маєте проти тітки Малашки? Її зовсім не знаю. То чому ж справа? Спередохліб сказав, не приховуючи свого болю, Наталю, ми говоримо зовсім не про те. А по телефону тільки так і говорять. Могли б ми коли-небудь не по телефону. Вона трохи помовчала, тоді сказала, я не знаю. Він злякався ще більше, кине трубку і все. Але не знав, що їй сказати, не мав ніякісенького досвіду для таких розмов. Як було просто, вас турбує слідчий твердохліб з прокуратури, я просив би, або чи ви б могли, або я хотів би, і так далі, тисячі варіацій на тему суму. А тут Наталка пожаліла його, знов помовчивши, вона сказала, я вам подзвоню, ви загубите мій телефон, не загубила ж сьогодні, і ту-ту-ту в чорній трубці». Твердо хліб отсохнувся від неї, як от гримучої змії. Чому він вирішив, що знайде в цій жінці порятунок для своєї душі? І чому жінки мають завжди рятувати чоловіків? Може, тільки тому, що чоловіки роблять більше дурниць? Мабуть, це дісталося нам у спадок від тих часів, коли жінка була відтручена від суспільного життя і тільки чоловік ставав віч навіть з несправедливістю і насильством, і приймав на себе їхні удари, а вони завжди болючі, коли й не смертельні. Тому й доводилося жінці приходити на поміч. Чоловіки звикли до цього ласкавого покровительства, і якось не зауважували, що перед ударами долі жінки були так само беззахисні, як і вони самі. Бо доля – це те, що стоїть понад усім і найближче дотикається до життя людського, де нерозлучно переплетені народження і смерть, білі щастя, зло і добро, кара і милосердя. Жаліти, помагати, співчувати, ждати чоловіка поконаного, розбитого, зрозпаченого, щоб утішити – «Покласти добрі, теплі руки на чоло, обняти, приголубити» – це стало покликанням жінки, її призначенням на землі і на небі. І чоловіки охоче приймають жіноче добре заступництво. В середньовіччі існував звичай, за яким незаймана дівчина могла врятувати від смерті приреченого, беручи з ним шлюб під шибеницею або колоплахи. І навіть узаконили його витворивши цілі священні культи матері-заступниці, а душі свої наповнивши невичерпними запасами егоїзму. Що ж, Твердохлібові теж хотілося побути егоїстом. Може, вперше в житті, але закартіло. Звиклий усе виважувати правом, він не думав тепер ж ні про яке право. Він втомився виборювати справедливість для інших, все для інших, ніколи не дбаючи про себе. Занурений у людський бруд, втомлений від споглядання злочинів, твердохліб як ніколи запрагнув чистоти, коли не від самого себе.